Kepada kami. Sesungguhnya Engkau Mahmud dengar doa kami. Ayat 369. Dan ada malaikat itu, wah wah kau yang shalih, yang shalih fil mihab. Allah hae bersyukur biyahia mustatiknikah lima min Allah. Wah syaidah Menganggil Zakaria Sedang ia tengah berdiri Melakukan surat Timi Khrub Katanya Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu Dengan Kelahiran seorang putra Yaitu Yahya Allah khabar, ya. Berdoa didengar oleh Allah disampaikan oleh Allah Mbak Cibul Zakaria <tuh> doanya didengar Allah Kamu akan diberi putra Namanya Yahya Padahal secara logika Waktu itu sudah sepuh ya, yang bisa karien. Yang membenarkan kalimat ini apa? Ya? Membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kalimat kun. Jadilah tanpa bapa ialah Nabi Isa. Ini. Bayangkan, nah, coba seseorang lahir tanpa ayah. Ada juga yang tanpa ayah, tanpa ibu Nabi Adam, ya? ada yang Pakai ayah tapi pakai ibu Dalam artian secara biologis Diambil dari rusuknya Adam setihawa, ya Lengkap jadi Islam itu Contohnya Ada yang tidak ada ayah tidak ada ibu Nabi Adam Ada yang ada biologi ayahnya Tidak ada ibunya ya. Tapi bukan berarti anaknya Setihawa anaknya menjadi bukan Jadi dia ambil dari rusuk pulang rusuknya Adam Kemudian Tidak ada ada ibu tapi tidak ada ayah Itu Nabi Nabi Isa Alhamdulillah Hmm. Menjadikan, ya, kalau pakai kalimah, eh, menjadikan ikutan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi yang termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Hmm. Tapi khususnya kan begitu, kalau ayat 40nya. Qul la robi anna ya kunulikulai mawakat baraginya kibal wa muradiyaaqir. Qul kaa dalik Allah yafail ma ya Karya berkata, Ya Rob, bagaimana aku bisa mendapat anak? Jangan bercanda lah, Ya Allah, gitu kan. <laughs> Sedangkan aku ini telah sangat tua, dan istri pun, istriku pun seorang yang mandul. Itu kadang-kadang walaupun saya itu sudah berdoa, tapi dia tidak sangsi. Nah ini, kenapa doa kita tidak dengar, kadang-kadang kita sekarang, ragu. Jangan ragu, yakin. Ini kalau berdoa kepada Allah harus yakin, tetapi tidak boleh maksa. Gitu ya. ya Allah sekiranya yang terbaik untukku berikan itu sekiranya masalah yang baik untukku maka kubulkanlah. Kalau tidak gantilah dengan yang lain yang lebih baik lagi. Sudahmu sudah diberikan kabar bahwa kamu didengar doamu, kamu akan memberi anak. Kata Nabi Zakaria, ya, "Oh, so, mazah iya si aku kan sudah tua." Istrikupun maha indul. Mana bisa papa berapa ilmu? Miliki Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Ayat 41-nya menarik tu ya. Jadi tanpa tanpa kita harus baca tafsir juga ada beberapa ayat yang jelas. Kemarin ada yang bertanya apa sih yang muhkamat atau yang mutasyabihat. Jadi ayat-ayat itu ada yang ayat-ayat uh, hukum terutama itu sudah sudah bisa dipahami ya uh, dengan jelas. Misalkan orang yang mencuri harus dipotong tangannya, orang yang berzina laki-laki perempuan eh, harus diasingkan, harus seratus di, eh, kali digerak, ya, dicambuk, itu kan ada-ada aturan-aturannya sudah jelas. Gitu. Atau waris eh, bagian laki-laki dua bagian lebih banyak daripada perempuannya itu jelas makamat. Sedangkan mata sabihat eh, tangan Allah pokok aidihir di atas tangan mereka. Tangan di sini bukan berarti tangan, bisa bermana kekuasaan yang meliputi semuanya. Itu. Jadi mukamat, tersahabat yang tersahabat yang perlu penafsiran Itu perlu tafsir, sudah perlu belajar tafsir. Itu ya, jadi menarik nih. Jadi ini ini, ee, ibu dan bapa teruskan nanti pemahaman tentang tentang keluarga Imron ini, jadi, ada keluarga Imron Alukman Al juga di sini ada. Jadi Kadang orang minta, Sudah dikasih, ragu. Ah masa iya sih saya bisa? Gitu-gitu. <gutu> <tuh> Baik. Kemudian surah Maryam. Surah Maryamnya sudah kesembilan belas ya. Terlihat. Ya, ini saya nyesupari. Selama ini saya ke mana saja ya. Tapi waktu dibuang sia-sia. Karena saya selalu takut ingin membaca Quran. Karena saya bukan... Kau pesantren, orang saya enggak bisa tapi baca Latin ma baca Inggris baca apa bisa tapi bahasa Arab enggak bisa Ya sudah kita mulai belajar ya belajar indeks Quran walaupun nanti itu tadi kalau ada ayat-ayat yang susah nah mulailah ibu beli tafsir sekarang masya Allah ya karya-karya tafsir terjemahnya itu sudah banyak sekali ada tafsir Imam Syafi'i itu memang harganya sih cukup lumayan ya. Karena eksklusif 30 juta itu Tiga buku itu hampir 500 lebih Ada tafsir Ibni Qasir ya Ada Beli satuan bisa Gabungan ya, ada sekian gitu. Ada tafsir Al-Nisbah Satu juta ke atas Itu juga bingkilah saja Perayat-perayat nah ya. Ada tafsir Ahasan ah Tafsir Ahli Asyidiki Banyaklah tafsir ada tafsir Biahamka ini juga, ya, bisa dijejel perlahan-perlahan itu. Boleh sekalian juga kan, nggak kebaca, kayak kemarin. Hari saya pingin buku-buku yang Pak Ari beli, ya bingung. Ada satu hari, saya bingung. Gimana? Nanti kita kita simpulkan. Nah ini dah. InsyaAllah setelah indeks jadi, nanti Ibu Ermi ini akan membuatkan indeksnya juga. Ada terjemahnya langsung. Jadi Ibu dan Bapak mudah tidak usah baca buku Al-Quran lagi. Ya, sekitar jumahnya. Tapi baca aja, gitu. Jadi untuk memudahkan pemahaman itu satu hal, ya. Jadi sekali lagi kita bukan mau, -mau sok-sokan, bukan. Kita sama-sama belajar. Kita belajar Quran ini karena kita tahu bahwa di Quran ini ada pedoman, gitu loh. Ada petunjuk untuk hidup kita. Kita biar kita tidak kesalahan dalam melangkah, maka perlu lihat pedoman, gitu. Nah, penuh itu ada yang jelas Jelas, muhkamah Ada yang mutasabihat, yang perlu penafsiran Perlu pemahaman nah itu Karena Yang jelas kita ambil dulu yang jelas dong Al-halal bayin wal-haram bayin Dan gitu Halal itu jelas, yang haram juga jelas Yang samar-samar itu mutasabihat Kita nabi tinggalkan Kalau yang ragu itu tinggalkan aja. Karena keraguan itu datang dari setiap Ada surah ke-19 Surah ke-19 ya ayat 4 5 6 4 6 8 ya itu surah Rahman ada ya nih nih surah Rahman jadi awalannya ya sekalian kan kadang-kadang tidak -kadang ngerti baca bacanya itu istilah bacanya suka kadang-kadang disambungin bismillahirrahmanirrahim ga ha ya begitu bukan ya awal oh, satrihati. Bacaannya Bacanya dieja bacaannya di Panjang pendeknya ditentukan oleh tanda yang ada di atas hurufnya. Itu cara mudah ya. Nah, jadi yang panjangnya alif itu panjangnya tiga alif atau enam harokat, enam ketukan. Yang panjangnya satu alif, <laughs> yang, yang di atasnya ada, ada berdiri alif, panjangnya satu alif atau dua ketukan. Itu ya, bacaannya di Tetap berlaku hukum Tajwid sajed deh. Nah ini harus belajar tuh makanya. Kaf, itu kan kaf. Ha, satu alif. Ya, satu, satu alif. Ain, ain itu kan ujungnya nun. Nun mati kan ain. Nah, nun mati ketemu sa jadi ikhfa gitu lah. kan? Oh, paham. alhamdulillah kan ngerti datang ke talim. Kenapa jadi jadi, jadi ikhfa kan enggak ada dalam bunyi Ini kan dalam tulisan Dalam bunyi itu Ain itu Ain Ain Ain, ain", ain" ya Tulisannya Ain Ya Nun Ain Kan Nun mati itu <coughs> Bunyinya Ain So De itu ujungnya dah So De Kalau kolah Kalau kolahkan So Jadi kubur kan kalau saya di, di, di akhir jadi ya kubra juga ini kaf ha kaf ha ya ain shad itu rahmat dari andadan rabbahu nidaan khafiyen khafiyen ayni ya. jadi mulai ayat ke berapa tadi oh 4 tawalla rabbi inni wahana al-'azmu minni ala wa, -wa wa sta'ala laru wa shaiba wa lam aqu bidu'aika rabbi syaqiyya. Tuh, okay. okay. bidu'a sama dua ya, jilid hasil tu, madu bi ketemu Hamzah. Bidu'aika rabbi syaqiyya. Tuh ayat empatnya satunya. Nah, itu kan satu itu. Nah, ayat berapa lagi? Ayat enamnya tapi tangguh ini sekali najis dia. Wa ini khiftur mauali warai, wa ya. kana t muradiyakum fahbeli miladu kawliyah. Yarisu wa yarisu min aliyakub. Kena berhenti. Jadi kokolah kau lah, kau apa? Hu oh, bro, kena berhenti. Ada wau, boleh diulang, boleh enggak. Hmm, ya. Yarisun ni wa yarisun min ahli Ya'quba wa ja'alhu rabbi rabbiya. Ya Zakariya inha nubasyurka bi ghulamin ismuhu Yahya. Begolam, begolam, min ismuhu yahya, mnajgaluhu min qablu samiyyah. Kala Rabbi anna yaku nu li gulamu, dan ketimraati ankiru, dan balautu min al kibari antiyah. Ini cerita-cerita keajaiban Allah. Iyalah. Orang sudah tua, gitu kan, sudah sepuh istrinya mandul, berdoa ingin punya anak. Mungkin kalau kata kita mimpi kali ya, gitu kali ya. Berdoa kepada Allah, kekuatan doa ini, keyakinan berdoa. Jangan makanya jangan suka kadang-kadang kan orang suka begitu. Sesuatu yang ber, diharapkan, diinginkan kepada Allah berdoa dengan yakin, penuh harap, ya. Ya waduh berdoa pada Allah, kalau memang Allah ingin menghendaki, ya kun fayakun. Gitu. Sudah dikasih tapi ragu, masa iya sih? Gitu kan, kadang-kadang begitu. Dia ya, kan darah biru, gini-gini, masa iya sih? Bisa jadi jodoh saya. Kan kadang-kadang begitu ada duduknya. Ada, ada beberapa orang yang merasakan seperti itu. Tiba-tiba dia jodohnya, karena dia statusnya rendah. Mendapatkan status yang lebih besar istrinya Atau apa apapun atau suaminya kan seperti itu Allah kuasa atau segalanya Kita lihat ya Ayat keempat Ini apa katanya ayat keempat ini Dia berkata Ya Rabb Ya Tuhanku sesungguhnya tulangku Telah lemah Ini tentang sekarya ya Ini sama kan di ayat di, eh, di ayat pertama aja ya ini juga bisa baca cuman kadang-kadang kan ya itu tadi ya belajar itu awalnya yang susah. Kalau sudah parah sebegini, jangan berhenti terus aja. Terus belajar sampai siang ya. Teruskan kembali. Itu kalau di sini kan satu jam cuma rangsang aja. Nih, kaf ya ain sad. Ini hanya Allah yang tahu maknanya yang dalam ini ya. Jadi, uh. Yang, dibaca, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang Rahmat Tuhan kamu kepada hambanya yaitu Zakaria Itu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya Dengan suara yang lembut Ini sering ternyata di, diingatakan Ini doa orang yang susah untuk mendapatkan keturunannya ini. Gambarannya ini di sini kan Ia berkata Ya Rob Sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Tuhanku. Kalau aku berdoa kepada engkau, engkau pasti kuburkan. Tapi aku tahu diri, aku sudah sepuh. Tulangku sudah rapuh. istriku pun mandul. Allah Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku. Ini mawaliku apa dia? Di, di bawah ya? yang dimaksud di sini adalah Nabi Zakaria alaihi salam dengan mawali ialah orang-orang yang akan mengendalikan dan melanjutkan urusannya sepeninggarannya yang dikhawatirkan Nabi Zakaria ialah kalau mereka tidak dapat melaksanakan urusan itu dengan baik karena tidak seorang pun di antara mereka yang dapat dipercayai oleh dipercayainya oleh sebab itu ia e, meminta agar dianugerahi keturunan ini ya Hmm. dikira-kira seorang anak atau sebagai pelanjut penerus ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya ini. mawaliku sepeninggalanku dia sadar, aku sudah tua rambutku sudah beruban sedang istriku adalah seorang yang mandul maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra dah tahu dah tahu mandul, tapi Ingin Nah inilah harapannya hmm. Yang akan mewarisi aku Mewarisi sebagai keluarga Ya'kub Dan Dan jadikanlah ia Ya Tuhanku seorang yang diludui Eh, hmm. ketujuhnya Wahai Zakaria Sesungguhnya kami memberi kabar gembira Kepadamu Akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya Allahu Akbar Coba dan Bagaimana ya sudah sepuh dan yang mungkin diponis mandul, tidak mungkin punya anak. Tetapi sespunya, inilah kuasa ilahi keajaiban Allah yang telah Allah berikan. Muazizat. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia. Sekarang berkata, Ya Rob, Ya Robi, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Tuhan berfirman. Demikianlah Tuhan berfirman. Hal itu adalah mudah bagiku, kata Allah. Dan sesungguhnya, telah aku ciptakan kamu sebelum itu. Padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Sekarang dia berkata, ya, Rob, ya Rabbi, Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Benar enggak sih? Aku akan dikasih. Tuhan berfirman. Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam. Padahal kamu sehat. Apa sih buktinya bahawa doa aku ini dikobol? Aku akan punya anak. Coba aja nanti. Tiga hari kamu tidak bisa ngomong. Ya, itu kan? Maka ia keluar dari mihrub menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka. Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Allah. Sebelah jawab larinya. Aku raja ala kaumnya mina al-mihrob, bauha ilaih muwahyibkan memberikan kabar kepada kaumnya. Aiyah sabtiha bukrotawasyia hendaklah kamu bertafsir di waktu pagi dan petang. Kenapa? Sudah merasakan betapa kuasa Allah. Jom so, ya. Kalau pak Yusuf Mansur bikin cerita tukang bubur usah haji kan konfaiyakumi seperti itu. Itu memang seperti itu adanya. Itu kerajaiban, kerajaan yang Allah berikannya. Secara lagi sama, engkau mungkin, engkau sampai, itu ya. Itulah. Makanya belajar juga harus banyak berdoa untuk itu. Itu kemudian ada di surat Al-Anbiya ayat 21. Ya, di surat Al-Anbiya, maaf, surat Al-Anbiya surat 21 ayatnya ayat 89. Ini ya ya ya ya surat-surat yang kita tengah indeks ini Tengah kira selesai ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai jamaah bisa memilikinya kita copy kita perbanyak insyaallah ya itu. untuk doa pemantap hati itu e, gabungan dari doa-doa ya kapan nanti kita taklim insyaallah kami perbanyak ibu dan bapak bisa mendapatkannya sudah ada di komputer tapi belum di print awas nanti mudah-mudahan inya. Oh iya, uh, ibu, ya, Ibu, Ibu dan Bapak Jamaah yang sedianya akan hadir di blok M Mengingat satu dan lain hal, mohon maaf, mohon maaf ya. Jadi ya, pindah, ditunda karena kesehatan perjalanan dan saya sendiri agak terganggu. Ya. Jadi mohon maaf gitu ya. Nanti kita nanti dikonfirmasi kembali untuk di hari berikutnya ya. Sudah ketemu Surah Al-Amri ini. Ya. Al surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat 89. Menarik belajar Al-Quran. Pak Ari saya kan belum bisa baca Arab. Nggak apa-apa Ibu dan Bapak. Baca latin aja dulu terjemahnya. Atau baca dulu juga ada Quran Quran Latinnya. Tapi kalau membaca Quran Latinnya, nya tidaklah kalau putri putra, putri atau keluarga, dibaca juga di de depan mereka. Benar nggak ubuninya e, gitu ya? Itu untuk awalan ya, bukan berarti harus terus-terus ya, bukan. Karena belajar baca Quran pakai Latin itu banyak yang tidak tidak tepatnya gitu ya. Kurang, kurang mengena gitu bunyinya. Karena ada spesifikasi huruf, sifat-sifat huruf yang tidak sama dengan Latin. Jadi kalau pun sama, itu harus perlu talaki. Yang baca Latin itu baca, terus dengan orang ada di hadapannya. Benar nggak sih bunyinya seperti ini? Benar nggak sih Allah bukan Allah kan Allah, gitu. Rasul Allah, benar gak? Rasul Allah, Rasulullah benar nggak Rasulullah, Rasulullah itu nanti perlu lagi. Ada ya Surah Al Anbiya Surah ke 89 ini, ini ya. Tausibillahi min al shaytanir rajim. Dari ayat sebelumnya kan sama tu ya. Hmm, menarik sekali ayat ini. Fas tajabna lahu wa najainahu minal gham Wa kathalika nunjil mu'minin ayat lapan puluh sembilan Itu Ini Wa zakariya Iznada rabbahu Rabbi la tazarni Fardahu Wa enta khairu Apa? Lapan puluh sembilan Dan ingatlah kisah Zakaria Tadkara ilmuir Tuhannya Ya Rabb, Ya Rabbi, Ya Tuhanku, jangan engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Maksudnya tidak ada penerus di sini ya. Kan ada istrinya. Tidak mempunyai keturunan yang mewarisi. Dan engkau lah waris yang paling baik. Maka kami memperkenankan ini. Basta jabda wa wahabna lahu Yahya, wa aslahna lahu Innahum kanu misarin 'ala fil khairat wa yad'una lana raja'ban wa lana maka, maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya putranya Zakaria ya dan kami jadikan istrinya dapat melahirkan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Eh, salah satu ini yang didengar doanya segera berbuat kebaikan, ya segera awal waktu salat dan segala. Ini perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas tu. Doa itu begitu harap dan cemas, ada harapan, cemas, cemas takut tidak diterima. Jadi awal tu benar-benar mintanya sama kan kita minta bantuan sama orang juga tolong dong keluarga saya gini gini gini, gini. gimana tuh tolong ya kalau nggak awas ya tangga nggak gitu kan berdoa kan gitu kan harap dan cemas gitu gimana itu sama berdoa kepada allah bahwa lo nabi nabi gimana tartil aja baca baca doa mah ya baca doa apa berdoa gitu dan mereka adalah orang-orang yang kusuk kepada kami tuh, ya jelas ya jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau seandainya Allah berkehendak, pasti ada adanya. Itu. Konfaiaku harus yakin dengan kepastian Allah. Gitu. Tapi juga tidak berdoa yang sesuatu menyakitkan orang, sesuatu yang menjadi orang e, apa, menjadi celaka tidak, atau mungkin saya pengennya, jadi isinya Pak Presiden itu, atau Pak ini, aja isinya kan berarti menyakiti istrinya lagi. Gitu. Jadi berdoanya hal-hal yang natural, yang normal. Tidak menyakiti orang lain lagi. Kan banyak keluarga-keluarga yang menjadi permasalahan. Kemudian ada juga doa mohon dunia akhirat. Ini sering dibaca, tapi kita gak ngasih ada di mana Rabbana Jinnabudini Hasanah Ada di Al-Baqarah kan Ayat berapa coba Oh hmm, Itu ya Ayat 201 Kita lihat ya Di surah kedua hmm, Terima kasih banyak yang SMS Pak Ali Ya saya ingin miliki indeks Nanti ya Ini Ibu Ermi tengah menyusun kembali Ini hmm. yang dibungcet empat. Jadi di komputer saya ada Al Quran dari bapak uh, Faisal Oh iya iya iya. Iya bapa yang waktu itu ya mak yang kedua kalau nggak salah. Iya. Jadi kok sekarang mudah komputer enak. Kalau pakai komputer lebih enak nyarinya. Kawan kalau saya pakai komputer, sementara ibu-ibu dan bapa yang nggak pakai komputer eh, ketinggalan lah. Cepat kalau pakai komputer lebih enak kan. Itu ya. Kemudian di ayat surat Al-Baqarah ayat 201 ya, dilihat. Tuh. Sudah. Ayat 201. Nah. Hmm. Tuh kan. Sekarang kan kita berdoa. Berdoanya jangan salah. Jangan jangan berdoa seperti konteks ayat 200. 200. Apa? Di ayat 200, Rabbana atina di dunia Wamalahu filakhirah minkholak. Kita berdoanya hanya untuk kehidupan kebaikan dunia saja. Akhirnya tidak. Yang baik katakan di ayat 201, wamin hummayakul robbana atina hidunya hasana, filakhirati hasana, wakina azabna. Dibilang ini doa satu jagat itu. Jadi kita harus minta doa itu. Dan di antara mereka ada yang berdoa Ya Rob Ya, ya Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya. Baik, yang mau baca silakan ya. Dari ayat 200 deh, 200 201. Jadi berdoanya jangan seperti ayat 200 berdoa kepada Allah minta kebaikan di dunia tapi tidak untuk akhiratnya jadi kita dua-duanya itu ya berdoa dunia dan akhiratnya yaitu ya jadi ibu dan bapak yang baru mengikuti kita tetap jalan membaca dan memahami Al-Quran untuk Senin dan... Hari Senin dan hari Selasa... Kita belajar tema-tema Al-Quran... Indeks Al-Quran... Ngapain kita... baca belajar, belajar tajwid doang... Tanpa memahami isinya... Baca tajwid penting... Tauramuramur lalu lintas... Jalan penting... Tapi gak pernah bawa mobil... Ngapain... Bawa mobil... Pahami Qurannya... Baca Qurannya... Pahami isinya... Karena... Apa? Di dalamnya ada petunjuk untuk kita. Kalau sudah tahu isinya, diamalkan. Ini mah di Quran dibaca. Baguslah suara saya. Baguslah suara saya. Terus isinya tahu nggak? Nggak tahu. Buat apa? Walaupun membaca Al-Quran lah. Bacanya juga ada ibadah. gitu Tapi kan kita inginnya sekaligus itu ya. Memahaminya juga. Mengamalkan terpentingnya. Ini hmm, hmm, Nabi Adam. Doa Nabi Adam ada ya. Itu eh, surah Al-Araf ibu ya. Surah Al-Araf sur, itu. Surah Al-Araf ayat 23 surah ke-7 nih. Doa Nabi Adam yang diterima taubatnya. Itu Rabbana zalamna nusal wahil lan ta'khilana wa tarhamna lanakunanna min al ya Surah Al al-qaraf. Di dinding di sini lengkap ya tuh. Ini masih ada 3 lembar lagi tentang doa ini. Enggak apa-apalah ya. Jadi, eh, nanti Ibu dan Bapak walaupun saya berakhir jam 6 ini, teruskan sampai siang gitu ya buka-buka enak kok. Kalau belum baca eh, belum bisa baca teks Arabnya tidak apa-apa. Baca terjemahannya dulu, pahami. Digigit-gigit baca perlahan teks Arab. Baik yang ingin mencoba silakan eh, dari ayat Kedua ratus ya Dua ratus dua ratus satu Silahkan Ini kosong lapan dua belas Lapan dua lapan tujuh lapan lapan satu ya Jadi setiap hari Senin Senin Senin dan Selasa kita memahami indeks Quran Tema-tema Quran Sedangkan Rabu dan Kamis Kita tafsir masih surah Yasin Hari Jumaatnya tanya jawab secara umum Sabtu dan Minggunya tajwid, gitu. Ini mau belajar tajwid aja, Quran-nya dibaca, tidak dipahami. gimana? Di mana? Nggak ngerti isinya, ya. Naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu? Ibu Rini. Ibu Rini di mana? Di Depok, Pak. Di Depok. Mana, silakan ibu. Surah berapa? Surat apa, Pak? Surah Al-Baqarah, ayat 250. Fi daqqa dain tom madasikat kum falkurullah kasikrikum amba kum atau ashandazikra. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Sikakum kan mimimati idharsha fawi mana sikakum falqurullah itu jangan ditahan Diulang baiklah mana mana sikakum falqurullah kakazik yes? begitu hmm. kalau falqurullah ah. itu mau berhenti kalau disambungnya nggak panjang kemudian dalnya bukan kolokola Faqurullaha zikrikum gitu, Bu. Kalau berhenti betul. Faqurullaha. Jadi panjang toh. Tapi kalau disambung jadi pendek. Faqurullaha zikrikum abaa'kum au ashadz dzikra. Ya, lagi. Faqurullaha. فَالْقُرُ اللَّهَ كَذِكُرِكُمْ عَبَاءَكُمْ أَوْ أَسَدْ دَذِكَرًا oh, Itu Hamas Terus itu Shain أَوْ أَشَدْ ده أَوْ أَشَدْ دَذِكْرًا أَوْ أَشَدْ دَذِكْرًا Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa lahu fil akhirati min khalaq. Mohon jangan Jadi mana ada diri sukun. Oh iya ya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kho, -kho Oh itu dia kho kol kubro ya. Terus, wamilhum. Wamilhum, wahyu pulu abanah tina fit dunia hasana, fit dunia hasana. Terus, oh terus dia. Fit dunia Itu baca, baca doa. Kalau berdoa, berdoa mana potos potos, nganpa apa, bu? Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu boleh itu berdoa ya Bu ya terima kasih Ibu terima kasih Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa Kalau baca Quran enggak boleh diputus-putus gitu Wahminhum yang qul Rabbana atina fi dunya hasanah dan fi akhirat hasanah, dan fi akhirat hasanah membaca doa baca Quran. Karena Quran kan sebagainya doa, Fatihah juga doa isinya. Tetapi kalau berdoa Boleh diputus-putus bahkan diresapi artinya Rabbana ya Allah Rabbana artinya Fidunya hasanah Wafi lah khirati hasanah Wakilnya agak benar Itu ya itu. Kan kami kemarin doa syukur sudah ya Diamalkan itu Dipakai doa untuk bisa bersyukur Nah ini Mari boleh gak ikutan pengajian Boleh siapa aja ya nggak ada anggota-anggotaan, pokoknya kalau ibu mendengarkan, bapak mendengarkan radio kaum sudah otomatis, jadi pendengar kami jadi anggota kami begitu. tidak ada anggota-anggotaan, karena uh, itulah bedanya masjid dengan gereja ya misalnya. di gereja itu kalau nggak salah uh, harus ada anggota-anggotanya ya, kalau nggak salah ya. jadi kalau dia jamaah satu tempat, di situ, di situ, gitu kalau nggak salah. Tapi kalau masjid kan di mana aja. Kita mau jumatan di mana aja silakan. Kita mau ngaji di mana aja silakan. Tidak boleh kita menyatakan tiba-tiba saya lagi hari Jumat. Itu kan suka pengajian di Depok. Tiba-tiba saya jumatan di masjid itu. Pengurus masjidnya enggak nanya, Bapak orang mana? Orang Kayu Manyus. Enggak boleh jumatan di sini. Bapak jumatan di sini. enggak begitu. Itulah ya, universal di mana saja. Jadi kesimpulannya siapapun yang ikut kepada kami eh secara langsung sudah menjadi jamaah. Baik, ayat yang ke-201-nya ya. Silahkan nih ada yang masuk lagi, Silahkan, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah ingin belajar nih, Pak. Silakan. Ayat 201 ya, Hawmin, Bung. Ayat 201. Dua ratus satunya, dua ratus satunya, dua ratus satunya, wa minhum mayyakulu ya. Ya silahkan. A'udhu Ya jangan pelan-pelan atau... -pelan. A'udhu... Itu ditembak Belanda nanti kebetul. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Gitu kok. Jangan pelan-pelan. Pelan, -pelan tarsil itu bukan berarti hari... A'udhu bi... Bukan. Audo bilahi mina syaitanir rajim Semangat. Audo bilahi mina syaitanir rajim. Legit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <t> <partager> Waminhum, Wa yang ditahan idhar. Waminhum. Waminhum ayakulurab tanatina fitunyia hasanatawakina. Wafil, wafil. Wafil akhiratia hasanatawakina azabanah. Baik, terima kasih ibu, sayang waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pelajar ya. Insyaallah besok kita tafsir ya. Tafsir surah Yasin masih setiap hari Rabu dan Kamis. bacanya diselang-seling di akhir nanti ya. Ada saran, ada kritik, ada masukan silakan ke 0812 828 7881 0812 828-7881 0812-828-7881 Sekali lagi mohon maaf untuk para jamaah yang sedianya hari ini saya ada talim di, di di blok M Mengingat satu dan lain hal ditunda ya Tetap hari Rabu besok di bidakara seperti biasa pada salat zuhur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 Jalan Pisangan Baru Timur nomor 14 a Jakarta Timur telpon delapan lima dan delapan lima dengan Ibu Kaja Astuti sembilan tujuh koma sembilan FM Radio Kayumanis Jakarta. RKM Radio Kayumani.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 di hari semasa tadi, anda akan berjumpa dan berkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk anda yang berulang tahun. Siapapun, dimanapun bulan tahunnya keberapa pun, mudah-mudahan sukses dan panjang umur. Bagi anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, anda bisa menghubungi pesawat telepon kami. Di 85904785 ada lewat eh, pesan singkat atau pesan pendek di 021-937-60265 Ketik nama Anda Spasi alamat Anda Spasi dan ucapannya untuk siapa Oke sekarang eh, Telepon sudah masuk ya Telepon sudah masuk sekarang Ya, halo. Halo. Selamat pagi, Radio Kaimanis di sini, Ibu. Selamat pagi. Ya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa ini ya? Ibu Junaida di Depok. Ibu Junaida ya. di Depok. Keluarga sehat semuanya Bu Junaida? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah yang ulang tahun. Mengucapkan ulang tahun untuk anak saya. Hmm? Uh, namanya Apriadi. Apriadi ulang tahun uh, ke berapa Ulang tahun yang ke-37. Oh iya, silakan ucapannya. Uh, semoga panjang umur. Hmm. Dan sehat selalu mm -hmm. dan juga menggerikan keluarganya sakinah mawadah warohma. Alim. Ya dan juga semoga sabar untuk mendidik anak-anaknya. Mm hmm. Ya e, doa dari Pak. Iya. E, Pak Tandung. Iya doanya mudah-mudahan Apriyadi diberikan kemudahan dalam kehidupannya ya. Diberikan kesuksesan dalam segala usahanya dimakmurkan rezekinya, keluarganya keluarga yang selalu harmonis dan sukses panjang usia ya. Iya, terima kasih Amen. Pak. Iya, sama-sama Ibu. Eh uh, minta lagunya dong. Iya, lagu apa ya, Ibu saya? Ya, lagu dari Bu God. Nah. Uh, yang mana nih? Yang apa aja ya Apa aja mana? deh, pokoknya ungu aja deh Ya <laughs> Ini, ini ngomong ngom Pak Tan, aduh ya? Alhamdulillah banget nih, sudah lama Oh eh, iya, iya, iya, baru ketemu saya ya Iya Pak Iya eh, Bapak sehat semuanya eh, Bapak, ini Ustaz sudah tidak ada Oh sudah tidak ada ya Ya tinggal suratul fatihah yang ya, sering dikirimkan untuk ya, beliau Mudah-mudahan di alam barisah sana diberikan Masih. tempat yang Ya, ya, nyaman ya Amin Amin, amin, amin, amin Ya, Ustaz, makasih Pak Ya, sama-sama ya. Ibu Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan pemerintah selanjutnya Di 859-4785 Siapa yang akan masuk? Sudah terdengar-dengar sekarang Halo, selamat pagi Halo, selamat pagi Selamat pagi Ibu nah, Dengan Bang Tan Betul <tutup>, ya. ya, dari Ibu um. siapa nih? Dari Ibu Susi, Pondok Cabe. Ibu Susi, Pondok Cabe. Gimana keluarga sehat semuanya Pondok Cabe, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Yang Alhamdulillah. ulang tahun, Ibu? Ah uh, Ini saya mau mengucapkan ulang tahun buat suami saya yang tercinta. Boleh tahu nama Bapak? Uh, kenapa, Bu? Boleh tahu nama Bapak yang ulang tahun? Nama Bapak, Pak Subagio. Pak Subagio. Ulang tahun yang ke-42 tahun. 42 tahun, ya. Harapannya, ya, harapannya... Uh, semoga panjang umur, mm -hmm. sehat badannya, murah mm -hmm. rezeki, dan tambah sayang kepada keluarga serta sabar untuk. Um, apa, memomong anak-anaknya iya, memomong anak-anaknya ah, dan memomong ibunya ya, hmm. ya ucapannya untuk Pak Asuh Bahagyo, selamat berbahagia di hari ulang tahun yang ke-42 mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan untuk Pak Bagio diberikan kesehatan yang prima Amin. keluarganya keluarga yang selalu harmonis Amin. dimakmurkan rezekinya dipanjangkan usianya ya. dan semua Selalu dalam lindungan yang mahakuasa. Terima kasih. Bang Lagu apa ibu? ini? Anak-anak eh? maunya katanya ungu. Ungu. Ya. Yang mana nih? Yang apa ya? Yang mana aja? Apa aja deh kayaknya. Nah, ada pokoknya ungu aja deh ya? ya terima kasih. Iya, sama-sama ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ungu kita nikmati sekarang. Kami buka telpon Ada surat Yang masuk ini Untuk Putri Ananda Kartini Lestari Yang ke-28 tahun Ucapan Dari Ibu Tati Di Kayumanis. Semoga panjang umur sehat selalu Makmur rezeki Serta diberikan perlindungan Jasmania dan rohania Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Kemudian ada seks Seks masuk ini ucapan selamat ulang tahun untuk Prikaton Jatiraharjo atau Katon di Cipinang Muara 4, RT2, RW11, nomor 50, Jatirahara, Jakarta Timur, ulang tahun yang ke-10. Selamat ulang tahun yang ke-10, semoga panjang umur, sehat selalu, menjadi anak yang seleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan negara. Sayang sama kakak-kakak, rajin sholat, rajin belajar, rajin sekolah dan ngaji. Tidak boleh jajan terus, ya. Ke, ucapan dari Bapak dan Ibu Slamet Riyanto, keluarga besar Ibu Hajah saat ini, Mbak Eka, Mbak Ayu, dan Mbak Murwati. Ucapannya bagus sekali ini, ya. Sekali lagi, untuk Katon, selamat berbahagia di hari ulang tahun anda sekarang, ya, yang ke-10. Iya, sekarang belum buka telefon dulu ya. Ini ada pesan pendek sudah masuk. Assalamualaikum, Ibu Aurel di, Berl di Berlan mengucapkan selamat ulang tahun buat anak saya Wahyu yang ke 18 ulang tahunnya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Doain ya. Eh, om minta lagunya dari Ungu. Judulnya sudah diputar Ungu. Tadi. Selamat berbahagia untuk ke eh uh, apa namanya untuk musuh uh, uh, untuk wahyu ya dan salam untuk keluarga ibu Aurel di Beralan Kemudian kemudian kemudian dari bapak Kiram di ujung Menteng eh salah salah salah salah bapak Kiram di ujung Menteng salah ya? ini ini apa ni acara uh, ini dari siapa ni Mas Rido salam kenal Oke, okay, tentu saja Mas Yiridah senang sekali ada salam kenal ya Dari Buncit ya yaitu ibu, ibu siapa ya ini Me Mengucapkan selamat ulang tahun Buat bapaknya, anak-anak yang ke-42 tahun yaitu Pak Makmur Semoga sabar dalam mencari rezeki yang halal insyaAllah amin Dan selalu makmur ya Ibu Aurel di Berlang mengucapkan selamat ulang tahun tadi sudah sekarang dari Bapak Kiram salah lagi Bapak Kiram lagi tanya. jam 10 malam itu masuknya untuk acara lain berarti ya e, dari Hilda di Cakung selamat ulang tahun buat Rani ulang tahunnya yang ke-17 di Karang Tengah Ciledug semoga panjang umur sehat selalu murah rezekinya memakmur e, jodohnya eh Mak berjodoh, dan semoga ujiannya lulus ya. Request ungu, sudah diputar lagunya ungu tadi ya. Rui di mana ini? Pondok kelapa. Selamat ulang tahun untuk. Eh, seruane di Yapanya. Yaitu Anin dan Manase. Maaf e, lupa ulang tahun yang keberapa ya. Sukses selalu untuk kalian berdua. Lagunya Better than now, lebih oh, bukan better than now. Better than love. <laughs> dari siapa itu saya sendiri kurang cepat mengikuti perkembangan lagu. Jadi dari siapa better than love itu. Jel uh, pun kami buka sekarang ya. Oke okay, silakan. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Dari Saif di Tebet. Pak siapa? Saif. Pak Saif. Iya betul. Wah, oh, apa kabar Mas Said? Tepat nih. Alhamdulillah sehat ya. Nah, bang Alhamdulillah sehat ya, bang Ridho, ya. Ah, Bang Rida sehat. Eh, Bang Rida ini bongkan ya? Iya. <laughs> <laughs> ya Bang Rida, soalnya sehat. Kalau ceritanya Bang Rida sehat, memang Bang Rida sehat ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Iya semuanya sehat lah. Soalnya. Iya, iya, iya. Ini mau ucap ulang tahun nih ya, buat kakak. Siapa nih Mas Said? cuma di Bojong jauh sekali nih. Iya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan -apa. nyampe bisa <laughs> dengan Ust Nawati. Cuma? Ust ulang tahun berapa nih? sempat Oh iya, silakan. Uh, uh, ucapannya semoga panjang umur, sehat. Mm. Uh, menjadi keluarga sakinah hmm. mawaddah warahmah. Heem. Kemam mau minta lagunya Bung nih. Apa lagunya nih? Uh, cinta yang tulus dari Gitarolis so, itu ya dengan Fit. Karena siapa tuh gigi di ya? uh, iya. Kalau ada Iya. Kalau ada ya kreasi ajalah kalau memang tidak ada. Tapi yeah. benar sih itu Gitarolis ada ya. Cinta yang tulus ya. Oke. Okay. Gigi ya gitu. Yeah, iya, diusahakan dan, ya menyentuh hati itu, ya. itu, itu. <gulis> Biar kita bersolat lagi sama Allah itu. Iya, eh, iya, iya, iya Bapak. oke gitu Ade. Baik Pak Said ya. salam untuk keluarga Bapak ya. Insyaallah. Iya, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon selanjutnya di 859 84785. Hmm, ya, sudah masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ibu dari ibu siapa ini? Dari Nani di Cibitung. Siapa? Nani. Nani. Ia mengucapkan selamat ulang tahun nih om. Iya, siapa yang ulang tahun? Nani. Aku kemarin. Umm. -hmm. Siapa? Yang kelima, Dani. Dani, ulang tahun kelima ya? Ah, sama keponakan, uh -uh. Aini. Aini yang. Ulang. Aini yang keberapa ini? Yang keenam. Ke Enam ya, uh -uh. silakan. Ucapannya selamat ulang tahun, semoga panjang umur, tambah pintar sekolahnya, nurut mm -hmm. bapak ibunya. <laughs> apa nyamak baik ni, Doanya dong? Ya, doanya mudah-mudahan jadi anak-anak yang diberikan kemudahan oleh Allah dalam apa namanya, pendidikan ya, jadi anak yang kelak jadi anak yang pandai di kemudahan hari ya, mudah-mudahan dan dipanjangkan umurnya ya, InsyaAllah Allah. Iya mm -mm. lagunya dong, rom? Lagunya apa tu? Mulan Jamila yang Ondro Roman. Mulan Jamila. Iya, ya. anak, anak kita itu. Okay, anak nanti di Putari ya. ya, Ibu ya? Iya. Ya. Ya. So, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di kuatin Allah sekarang ya.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 Sekarang pukul 6 lebih berapa di 22 menit ya waktu Radio Kayu Manis Dan sekarang sudah masuk pesan pendek Assalamualaikum Assalamualaikum Om Tam Saya Mas Pono Ponokni di Bekasi mau Mengucapkan selamat ulang tahun hari ini kepada keponakan dan cucu uh, Nurjani Hamidah Yang berada di Palembang Happy Birthday Ulang well, tahun yang ke 8 ya. Semoga panjang umur menjadi anak yang saleh, berbakti kepada kedua orang tua, rajin solatnya, rajin belajar dan selalu menjadi kakak-kakak yang baik buat adik-adiknya dari nenek Johanna ya. Nenek Johanna di mana nih? Ah, uh, ya ya ya ya ya. Okey. Assalamualaikum. Rajin manis. Aku ririn di pengadegan. Aku mahu mengucapkan selamat ulang tahun buat uh, kedua apa ni buat uh, aku Daus ulang tahunnya ke empat selamat ulang tahun semoga panjang umur and sayang sama keluarga Om minta lagunya Om Afgan ya Om ya makasih. kasih sementara lebih akan kami putar dari Mulan Jamila ya lagu yang akan kami putar berikut ini kemudian pesan pendek berikutnya eh, selamat pagi Om Nama saya Tia di Kayumanis Lima. Kayumanisnya pakai Zat. Kayumanis Lima, ya. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Hera ulang tahun yang kelima. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Ya, minta lagunya. Uh, siapa nih? Lagu. Lagu apa nih? Berpati. Lagu Berpati gitu. Okay lah nanti diputarkan Sementara telepon sekarang sudah kami buka Silakan di 85904785 Halo selamat pagi Radio Kayimanis di sini Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari siapa ibu ya? Dari ibu Fatima Ibu Fatima di mana Fatima? P.U.P P.U.P Keluarga sehat semuanya di P.U.P ibu? Untuk anak saya Iya siapa yang ulang tahun ibu? Pusatari Hartono Jadi panggilannya? Mbak Ati Mbak Ati Iya tanggal Berapa Mbak Ati ini? 26 26 ya Di PUP juga ya? Iya Oke silakan ucapannya ya Ibu uh, uh, Semoga keluarganya mendapat pakinah mawadah warohma hmm. Tersabar dalam menghadapi cobaan dalam rumah tangga hmm, hmm, hmm, Amin Dong, ya doanya untuk benar, benar keluarganya sukses ya keluarga yang selalu harmonis ya makmur rezekinya ya dimudahkan dalam usahanya ya iya, iya amin Om katanya minta lagu 11 Januari 11 Januari 11 Januari. Januari itu anu tuh yang di Amerika gedung kembar di Surudok ya Makasih ya 11 Januari ya Okey, dia nanti di putar ya. Ya. Ha? ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan untuk penelpon selanjutnya T85904785 Yoh, halo, selamat pagi Selamat pagi anda Dari Ika Dari siapa? Ika Ika Ika Ika, Ika Di mana Ika? Kebun apa? Wah, enaknya di kebun pagi-pagi ya Kebun kelapa iya. <laughs> Yang ulang tahun siapa nika? Siapa namanya? Namanya Wisnu. Wisnu ulang tahun keberapa? Ke tiga belas. Tiga belas. Tanggal kemarin. Um. Iya. Di mana dia tinggal? Tama, om. Di kebun di kebun kelapa. Kebanyakan uh -huh. ucapannya ike untuk Wisnu. Uh, semoga panjang umur. Hmm. Sehat selalu. Hmm. Uh, tambah gantengnya dia. Dia yeah, tambah ganteng aja ya. Makin berkah aja tu kuping dia. <laughs> <laughs> Doain dong. Om. Ya doanya Rajin belajar sukses di pelajaran deh gitu ya. Ah. Begitu juga untuk Ikel ya rajim belajar sukses di pelajaran ya. Iya. Iya, Amin. Ya, lagu Mulan Jamila yang akan diputar sekarang ya. Tidak oh, uh, Apa dong? Samson. Samson. Yang lulu. Yang lulu. Ya, ya. lulu, ya, lulu yang lulu sih. Iya <laughs> nanti diputar ya. ya Tidak ya, ya tapi kita dengarkan Mulan Jamila ya. ya Oke. Okay.